Назавше, дивно. Чомусь немає ані найменшого пориву летіти, бігти зараз туди, до міста, щось виправляти, шукати шанси, варіанти, викидати її, наприклад, із весільного почту перед дверима ЗАКСу. А що, власне, можна зробити? Підлетіти в чорній масі на гнідому коні, вхопити її, перекинути через сідло. Викрадення Сабінянки. А до міста взагалі повертатись не хочеться. Якби міг, то вік би сидів би отут, у лісі. Ось, до речі, і нагода присісти, і навіть лягти. Гарна висока трава, неї звід піщаної колії. Сосни трохи розступилися. Де там той наш Біломор? Ну, я так зразу не ожидала, що він таке предложить. А потім собі думає, ну що тут такого? І говорю йому, пішли, тільки трохи пізніше, через пару минут. Так, отут у них проходна, і зразу та столовка, он, її вже видно. Здрастуйте, це новенька, на роботу до нас у столову. Пішли, Наташка. Он там, отдел кадров. Давай, быстренько, я в переодівалці жду. Ну що, заявлення написала? Та вони радоваться должны, до них сюди ніхто не хоче йти робити. З городу їздити на ці виселки. Офіцерський городок. Фі, одне названня. Де далі? А, в лагері? Так от, виждали ми пару хвилин, ну я так огляділа, щоб ніхто особливо не теє, і ми з ним вийшли незаметно. Кругом тихо. Ну, може, ті виробки піонери ще й не сплять, але ж вони в корпусах, а по лагерю тихо. Ні вітерця. Сосни пахнуть. І ми з ним ідемо вниз, до дірки в заборі, до старого русла. І не темно місяць світить від Тополь над рікою такі тіні, але трохи так страшнувато. Я взяла його за руку. Вона така теж в нього прохладна, спокійна. І вдруг він мені каже: Хочеш, стихи почитаю? чи не стихи, а вірші. Він, вообще говорив дуже красиво, якось, так, знаєш, ізискано. Ну, я говорю, давай. Він щось таке прочитав на українській мові. Я не дуже пойняла, якась парочка ходить, ну, хлопець з дівкою по старому-старому дому, гобелени висять, потім ще якісь слова непонятні, а потім вони самі себе в дзеркалах бачать. Він дочитав, я дослухала, а тоді говорю... Я то більше Асадова люблю. Ти Асадова знаєш стихи які небудь. А він так странно кашлянув, ніби вдавився, і хриплим голосом каже Ну, цього слідувало ожидать. Хоча він, звісно, сказав як то, а, цього слід було чекати. Потім помовчав і говорить Ну, зрештою, цей поет теж на букву А. Ой той наш Біломор. Фабрика Урицького, три банани так звані. Хоча ні, ти глянь, змінили емблему. Ха, коли вернувся з армії, то ще мав з собою пару пачок. Якраз їх докурював, коли з нею познайомився. І занесла ж тебе на ту дискотеку-політехніку. Було душно в залі, бликала світло-музика, щось стогнало. Тіна Тьорнер вийшов покурити на сходи, а там стояла вона. Дихала повітрям, розпашіла в червоній сукні. Став на сходинку нижче, сперся на перила, дмухнув у гільзу. Заламав її двічі, щоб тютюн не ліз до рота. Назад до зали вже не поверталися. З годину гуляли парком довкола політехніки. Потім проводжав її додому старим цвинтарем, який вклинюється в нову забудову, але має історичну цінність і тому його не можна згребти бульдозером. І це добре попід самою огорожею довжелезно у три ряди шеренга бетонових німецьких хрестів ще з часів Першої світової, а в глибині за ними янголи, генії, діви упадають на польські гробки. Добре, що кладовище вузеньке і гарно освітлюється ліхтарями з обічних вулиць, а то було б страшнувато. Там